A TÁRS A hatalmas domb úgy magasodott a pici falu fölé, mintha a következő pillanatban be akarná takarni, nehogy megfázzon. Na nem, mintha nem lett volna jó idő. Ugyan a nap lassan elindult az esti elalvás felé, amit az aranysárgából lassan rózsaszínre festett ég csíkjai jeleztek, de még világos volt. Barátommal ott ültünk a fűben. Élveztük a kilátást a piciny házakra, a nem túl messze fekvő mezőn legelészű lovakat, na meg a kellemes bódultsággal eltöltő pipáink füstjét. Gyakran elvonultunk ide beszélgetni, vagy ha nem volt kedvünk társalogni, csak órákon át néztük a tájat, meg a békét, ami körülvett mindent. Bennünket is. Valahonnan hangos ricsajjal reppentek fel a megzavart fácának, egyre hangosabban ciripeltek a tücskök, és jó volt együtt ásítani a természettel. Mindjárt elindul az a ló ott, közöltem pipatársammal, majd ujjammal az egyik patás felé mutattam. Az, a, a, az amelyik, és mire befejezhette volna a mondatot, az említett állat felemelte fejét a legelésből, és lassú léptekkel, majd ütemes ügetéssel neki a mező távolabbi felének. Hová megy? kérdezte a barátom, majd nagyot cippantott a szájában lévő eszközből. A társához. Én magam is megszívtam a pipán. Kicsit magamba engedtem a dohányt, majd miután a mező és az ég a faluval egy kerek gombolyaggá vált, zuhanni kezdtem. A lovarda nem volt nagy. Fehér falai tetején kicsi ablakok engedték be a fényt, ami a padlót elfedő homokból felkavart porral együtt kisi homályt hozott össze. A tető szerkezete az egészet boltozatosan fette, az alatta zajló dolgokkal jellegzetes hangulatot adott az eseményeknek. A helység téglalap alakjának egyik hosszabbik oldalán, az ott erre kialakított helyen ültem. Nem voltunk sokan, de mindenki annál lelkesebben várta az aktuálisan következő versenyzőt. A helybéli lovarda minden évben megrendezte a kicsi és mégis annál családiasabb programját, ami bemutatókból, nagy kajálásokból és különböző versenyszámokból állt. Mindig szerettem a lovakat, de sohasem volt bátorságon felülni egyik hátára sem. Rettenetesen irigyeltem a lovasokat, akik átérezve mindazt, amit egy ló adhat együtt a szabadsággal, olyan dolgokra voltak képesek, hogy mindez kívülről csodának hatott. – Kis figyelmet kérek! – emelte meg a hangját egy férfi, aki kezével külön jelzett, mindenki tekintse rá. – A következő számoknál nagy jelentősége van a csendnek. – Köszönjük! – Jó helyen ültem, így kicsit ki is láttam a bejáraton túlra is. Ott állt egy gyönyörű, pej, felnyergelt ló, akire épp akkor szállt fel a lovasa, amikor az iménti bejelentést tevő férfi odaért. Kicsit összebólintottak, majd a vezető kantáron fogta a patást. – Helyet kérek! – hangzott a bejárattól. – Tessék! A lovas egy fiatal férfi volt. Fekete lovaglósapkát, fekete hozzávaló nadrágot, egy barna csizmát és fehér inget viselt. Tekintetét napszemüveg mögé rejtette, de olyan nyugodtsággal ült a gyerekben, mint akit odaszögeltek. A terem közepén megálltak, majd a férfi, aki bevezette a párost, kilépve a képből, oldalra sétált egészen a falhoz. Elindultak. Határozott mozdulatok, apró és szinte láthatatlan jelek sorozata vette kezdetét. Nem volt megszakítás, csak a mozgásba belerajzolt keringő. Hol jobbra fordultak, hol balra. Akadt olyan pillanat, hogy ügetni kezdtek, de telt el úgy néhány másodperc, hogy csak álltak mozdulatlanul. Időnként valaki bebe egy betűt, de ezt nem tudta elvenni a figyelmemet a számról, aminek nézője voltam. Rajzoltak képzeletbeli köröket, vagy éppen csak haladtak a téglalap alak mentén. Mindegy volt. Az összeszokott páros együtt mozgott, együtt lélegzett, egyszerre dobogott a szívük is. Teltek a percek, Lassan elkezdtem félni, hogy ennek a harmóniának el fog jönni a vége. Nem kell félni, azt a ló is megérzi. Határozottság, béke, zöldelő mező, Ekkor halk, de annál jellegzetesebb fügy töltötte el a termet. Ismerős volt a dalocska, de annyira jól szálltak a hangok, butaság lett volna elrontani egy énekkel. A ló füleit hegyezve figyelt, de nem esett ki a ritmusból. Abban a pillanatban épp egy körakban ügettek, és ez az alagzat hullámzott alattuk, majd a dallam lassult, a ló lépésre váltott. A nézők lélegzet visszafojtva figyeltek. A fügy elhalkult, a ló és lovasa ismét megérkezett a lóvarda közepére. Ekkor a nyerekben ülő odahajolt a lófüléhez, majd miután ismét kihúzta magát, a ló nyugodtan, de határozottan a két hátsó lábára ágaskodott. Hirtelen kiestem a pillanatból, és mire visszaérkeztem, a ló már ismét négy lábon állt, és a vezető férfi is fogta a szárat. Mindenki tapsolt, mindenki mosolygott. Itt már nehéz lett volna uralni a csendet. Miközben kifelé vezették a párost, haak zümmögő hangot hallottam a távolból. Hallod? Ez neked szól? Amint kint a lovas leszállt a nyerekből, a vezetője átölelte, majd egymásra mosolyogtak. Aztán a lovat jobbra vezették, a társ meg egy pillanatig ott állt, majd miután kezébe vette fehér botját, és azt hangos csattanással kinyitotta, keresve a falat, a másik irányba indult el. Ismét a mezőn voltam. A virágok és a dohány teljesen elbódított. Karikáim hangtalanul szálltak felfelé, míg hatalmassán őve szét nem foszlottak a semmiben. Nem telt el sok idő, Hirtelen megjelent a fejem mellett egy másik fej. Hangos szuszogással és az óra bögdösésével köszönt nekem a ló, ami nemrég még az alattunk fekvő mezőn vágtatott. Nem kellett hívni, nem füttyentettem neki, és még csak nem is integettem felé. Tudta és érezte, hogy mennie kell, hogy várom. A szárnya lett volna csak felszáll, de így élvezte a szabadságát, meglovagolta egyedül a mezőt, a szelet, és hallgatva belsőjére hazajött. A társa.